Ну, вони цього не потребують. Як так? Та так. Їхні капіталісти кажуть, що капіталізм не шкодить робітникам. Та й самі американські робітники додають. Кожен з нас, що хвилини може стати капіталістом. У нас, мовляв, і без соціалізму. Хороша платня, авто, ванна, холодильник, комфортабельне помешкання, соціальне забезпечення, на якого біса нам затівати війну за якийсь там соціалізм. Хоригора не витримав і гупнув себе кулаком по коліні. От стерви, та й дурні ж я тобі скажу, дурні, бо від війни хочуть вони чи не хочуть, не сховаються паршивці в своїх ваннах. Вона їх і там знайде. Мир, мир, мир, кричать вони, Еге ж мир. А як його зробити, то ні вони, ні всі, що кричать, разом з ними не знають. Та й ми хіба ми знаємо? От я сьогодні цілий день кричав за нього І щиро кричав, трохи не перервався А хіба я вірю в нього? На словах, криком за миру А на ділі без крику скажено, ну всі готуємо війну Придивись до наших заводів На кого ми працюємо? На мир? На ван? Чорта з два Танки, гармати, кулемети Гранати, літаки, бомби І те саме там у них І у всіх по всьому світі «Ми отак ідемо на зустріч одній одним...» Він розставив могутні руки, виставив наперед по два пальці на кожній і почав наближати одну до одної. «І в той час ми ще боїмось зустрічі. Ми кричимо від страху і на випередки виставляємо себе за миротворців. Але як пожертвувати чим-небудь для цього миру, так ні за що. Американці кажеш, у своїх ваннах не потребують нищити капіталізм, і для цього на війну не підуть. Але ж інші потребують, голубчики ви мої його знищити. Весь світ потребує, та навіть папи римські вже потребують. А коли так, то ви у своїх ваннах не сховаєте ваш капіталізм. «Ми прийдемо, ми прилетимо до вас». «Ми виженемо вас із ваших холодильників і примусимо вас воювати. Хочете ви того чи не хочете?» І Микита Горигора грізно підняв кулака у напрямі, мовляв, американських холодильників і раптом схопив себе обома руками за кучму і сильно потряснею. «Ні-ні-ні, я ніяк цього не можу збагнути. Мати такий спосіб знищити оте страхіття і не сміти хоч би спробувати вжити його». Це вищий мого розуміння. Іваненко з цікавістю поглядав на лице Горигори, -гори, яке чи то від вечері, чи розмови, вже все червоно горіло, але ніс виразну помітно зблід. Раптом Горигора злісно одмахнувся набік рукою. Ну, добре, хай американські робітники, як ти кажеш, ще нічого не чули про трудову колектократію, і тому Любенько готуються у своїх холодильниках стати капіталістами. Нехай. А от ті європейські демократи та соціалісти, які, як ти сказав, вже дещо чули про неї одним вухом, у яких робітники, здається, не ласують по ваннах та холодильниках. Чого вони те вухо затуляють і уста заціплюють? Чого вони хоч не поставлять на обговорення цей засіб? Степан Петрович з усміхом потрусив цигаркою над попідничкою. Чого? Та того, що багато європейських демократів та соціалістів насамперед не люблять припускати ніяких страшних речей. Війна, атомні водневі бомби – це таке страшне, що його напевне не буде. Крім того, вони заспокоюються себе тим, що війна між Сходом і Заходом не є неминуче, і що співіснування двох економічно-соціальних систем на планеті – капіталістичної і комуністичної – є цілком можливе. А далі вони вірять, що ми, комуністи, теж ніяк не потребуємо війни, ми тільки того і прагнемо, щоб мирно співіснувати з їхнім милим невинним капіталізмом на землі. Ну, та й ми самі, треба правду сказати, надаємо їм бадьорості. Ми самі заявляємо, що нам їхній капіталізм не заважає, що ми собі, мовляв, маємо наш соціалізм. У нас уже створене веселе, щасливе життя. Для чого нам воювати? Отже, ми можемо собі любенько творити і далі оте співіснування. Так, мовляв, і Сталін каже, та от ти і сам сьогодні це повторював. Горигора, видно, почув себе трохи зачепленим. Ме, повторював щасливе життя. А що ж я повинен кричати, що наше життя погане? Щоб ворогів підбадьорювати, Сталін каже.